чому все так відбувається ну чому паралельно існують такі люди що живуть жирно а є такі що ледь зводять кінці з кінцями адже ми такі однакові у нашому житті є стільки речей що повністю збігаються ми всі встаємо вранці хто раніше, хто пізніше ми харчуємося, ми п'ємо, ми вдягаємося, ми гуляємо, ми ходимо в клозети, ми плачемо, сміємося, ми заздримо, ми закохуємося, ми розчаровуємося, ми сподіваємося, ми чекаємо на краще життя, і ми лягаємо спати. У чому ж полягає різниця? В мотивації. У поштовхах. Ну, візьмемо їжу. Мотивація перша. Я їм тому, що хочу жерти. Мотивація друга. Я їм тому, що потрібно жерти. Мотивація третя. Я їм тому, що мені подобається жерти. Мотивація четверта. Я їм, тому що завтра жерти в мене може і не бути. А ще є добіса похідних мотивацій. Павло Д. їв, тому що був не нажерою. Він завжди був активним молодим парубком, дуже заповзятливою натурою, мав дар переконання. А коли себе переконувати ні в чому потреби немає, а інші люди переконуються так легко, як кришиться печиво-крокет, ти колись неодмінно отримуєш репутацію людини, яка здатна впоратися з усіма проблемами. Закінчив Павло гуманітарний факультет одного зі столичних вузів. І завдяки цьому був дипломованим спеціалістом у науці, котру зараз намагаються вилучити з усіх навчальних курсів. До речі, поспішають вони. Ця наука вчить людину думати. А ще прибажання людини вчитися насичує її найвеличнішими думками минулого та сучасності що, може, не знадобиться в житті, зате допомагає справити неабиякі враження на інших людей. Розумний аж страшно. Дехто зі знайомих Павла Де був інфантильним романтиком і сподівався на те, що батьки вип'ють для нього місце під сонцем. Інші – Закинувши комсомольську кар'єру, але активно її використовуючи, поринули в банківську справу і опікувалися проблемами приватизації. Дехто починав кар'єру професійного революціонера, що на певному етапі створення чи руйнування держави теж приносить певну користь. Дехто мріяв про світову славу але не хотів нічого для неї робити. Ще хтось кидався з боку в бік, ніяк не вирішивши, що ж він насправді хоче. Слід сказати, що деякі з них перебувають у такому стані вагані дотепер. Павло ж думав не про те, як прославитися. Він вирішив для себе, що слава завжди знайде свого героя. А от грошам варто трохи допомогти. Павло думав, як примудритися заробити перший мільйон. Але думками він не обмежувався. Паралельно майже на порожньому місці, неупинно працюючи, він зміг створити собі імідж людини, яка може вирішити, все. Незабаром активність та імідж Павла справили враження на серйозних людей, які запросили його попрацювати радником одного президента. Спочатку Павло перебував у ейфорії. Ну це ж треба. Свій власний, величезний кабінет, кілька телефонів, а отой от чорний він же напряму може з'єднати Павла із самим. Він водив сюди своїх приятелів, виписуючи щодня кілька перепусток, тільки для того, щоб вони відчули власну нікчемність, ступивши на традиційно червоний килим його кабінету. А скільки цей килим перебачив колін, що підгинаються, ніг, що трусяться. Задів, що тремтять, Жіночих спин, що вигинаються. Ей, чуваки, бачите, Як може влаштуватися молодий хлопець, Якому ще не виповнилося і тридцяти років? Йому здавалося, що він – бог, цар, герой. На засіданнях він сидів поруч із людьми, котрих дотепер бачив тільки по телебаченню. Він навчився їх зневажати. Він навчився нехтувати їхніми словами. Він відпускав жарти їхнім дружинам. Він знав вади їхніх коханок та коханців. Він знав, у кого з них смердить із рота. А в кого такий хворий шлунок, що єдиний харч, котрий ця велика людина собі може дозволити, розведена водою і вся на кашка? Коли ти користуєшся одним туалетом із найвидатнішими постатями сучасності,